Ingmar Bergman är mycket het under 1963. Två av hans storfilmer har premiär, Nattvardsgästerna och Tystnaden. Och den flitige och redan världsberömde regissören hinner också med att utnämnas till chef för Dramaten i Stockholm efter Carl Ragnar Girov det här året. Jag visste inte riktigt vad jag skulle säga. Så jag började säga sådär, ja, jag vet inte, och jo, kanske, och sådär. Och, och var inte särskilt entusiastisk för tanken först. Varför det då? Nej, jag tyckte det var så konstigt. Jag eh, kunde liksom inte eh, få någon realitet i det, utan det föreföll mig, mig helt drömlikt. Sedan, eh, några timmar senare, så fick jag plötsligt eh, 38 grader feber. Och kände mig hemskt sjuk och eländig. Och då förstod jag att det där hade verkat, det där. Så det var någon sorts, eh, jag vet inte vad det heter, synkopering heter väl vad det är? Någon, någonting sånt där. Var... var... Ligger närmast, vad skulle du helst vilja göra på, på din repertoire? Ja, det där är, det där är rysligt farligt och taget yttra sig någonting om Så jag aktar mig för det En sak som, som du ju vet ligger mig oerhört om hjärtat Alltid, det är ju faktiskt utbildningsproblemen Och nu håller du ju på att lossna på hela den fronten Både inom film och teater och tv och det där ska ju bli väldigt roligt att få vara med och gestalta. Och det som kanske fascinerar mig allra mest i det här, det är väl just att kanske vara med och skapa en efterväxt. Både bland skådespelare och även bland regissörer.